Ah, eh, caso eh, de ver, a ver Bueno, pues, eh, makume, beste emakume besanak laginten dut Aministre la guntza iranais Guntzetak ositzen dut eh, Aminun terro dara mat lan egiten Hasi eran eh, edo zen gan poskoetan Adibidez, eh, solai luan, arxigoetan, fakturazioia, Eta horrein, ganpoko konsultetan nago Eta si, da zemelo gara jes. Bueno, nire gana e, bueno, e, telefono hartzean, fasak bidantzea, ere e, e, bidantzean, bueno, eta betes ere konsultarako ematea. duak ematean. Eta bakar dik konsultarako baizak eta radiografia egiteko, probak egiteko, eta ere bai informatzeo egiteko. Azkenean gure gana akartzen da hori, akartzen da hori informatzeoa. Eman? Eman hori, nondagoen egin ideez, Eh, médico, barro como médico, Vale. Eh, no has hecho. No dizera, no no recuerdo que Metros. Metros, Metros tampoco es. E vale, Va, no, oso nada. Vale, eso es o eso pues hinago. Eh, a la ida darra yo vego aquí. Así era una bueno, voz a Tomásasco era, era, era Eta lanera hasilar, santu txutik bilbora autobus bat e, autobus nuen, Eta abero, bilboti egu beste autobus Eta bueno, hiri erdian pasatu behar mitzen Eta bueno, karavana asko eta bono, eta, eta lana... Bono, baina orai, ambakos minuto edo, egon da izta, okotenez nanean Vale, eh, Milik, xera edo postatzen zaizu didea? Batez ere musika ez eh, utzea. Ah. Baiki, kontemporago zitiraukat, baina beti saiatzen naiz agian etxean naguaenean etzerako lanak egiten, ba pues, musika jartzen dut eta musika likitzen dut. Den musika. Bueno, gehiena gehi gustatzen za, zaizkidana da pop, baina bueno, orain dela musaztu utedo, e, bituma bildu mailituen eh? musika klasika bildu maila egingouen, gainen, egingoen. Egin, eta bueno, eh, ari dudanean pues, eh, jartxeta diska bat, eta bueno, berri edo, no? Eta eh, buskalduna, musika eskalduna, musika eskalduna... Ba, no, disko bat daukat, ba, guztatxe zai, ariken sasti, adibidez, asko guztatxe zai... Mm -hmm. Eta bueno, guztatxe <gülüyor> <gülüyor> <Zina. gülüyor> <gülüyor> jartxe, zai, eta guztatxe... Eta musika oi, e, a ber, e, talde horraengo sin variar nada, eso va Bueno, venga, bien, pues eso es, soberanía la vacuna. Ba eh bueno, eh una onetal, eh ONG bueno, enakunde asko daude. Eh presoli eh gustioik lagutzeko. Adividez Greenpeace edo edozein pertsona bai edo edozein edo edo bairatzen duena ere e, e, dago o ere geh batzu adibidez eh nik hori eh egoten egoten nagonea pues kitzurun trastartuta Alzheimerra Alzheimeren bairatzen dutenak eta hori pues edozein gaitasuna edo gaitasunekin edo agertzen da ore je bat ni bestea e, beharrezkoa dira. Alde batetik eh planak planak egiten dute dituzte eta gero eh gobernuak haien bidez eh du eh arlo guztietan zer gertatzen da eta zen zer da beharrezkoa eh gaitasun edo kankezia edo aurre daiteko. E, gainera eh ONG horiek eh doseileketan oso urrun dagoen leku bat erribat eta handago prest ate pertsona lami eh, gero eh, eh, ONG lan egiten duten pertsonak eh bai, gasteak, bai profesionala dira oso profesionala dira adibidez mediko mundu eh medikoa oso dira eta soldatababe, lan egiten dute, orduan, orduan, orduan, berezindu aplausu bat, edo, no? E, Laguntza eh, arro guztietan eman dute fiziko, psikologiko ki, ki, ere, eta kulturaki. E, Pertsona horiek, ari oztopoak irabasteko. Ari bidez, drogo eh, saleako edo dokumento ketasuna daukaten drogoa, eh, eriara, autza o oso osona eta bueno, azkenean lortzen dute pertsona horiek eh droga utzi eta berriro mundura multatu eta pertsona normalak izatea. Eh, mm, mm, da eh ONG horiek eh legalan badira eh mm deno ke sagutzen dugo eh gero oficina ziakendira e, gobernu, e, gobernuak ematen diete dirua eta eta Euskere baskide, eta Baskide bidez ere eh? jasotzen dirua hori bere helburuak baina beste altetik e, gauza kontrakoa gertatzen da beste ONG batzuk eh bere helburuak eskututa da eskututa daude iren burai zira ona es gira persona, persona bere idea, bere, bere mira, eta daite da pertsona pertsone lanceko, haizketa bere ideia, edo bere pentsamendua garatzeko. Amsakox. Ez zakit. Zergatik dira orduan eske, bueno, dira iaia preciosa, no? Orei. La espiral egala dira eta beti eh persona nagusia da ar, e, ONG arduraduna eh pentsatzen du ak dela txaikoa besanago oh. eta orduan, bueno pues, e, nahi dute bakarri e, gaztea gastea parte sede arrapatzeko eta burua garbitzeko eta belidea eh sartzeko orduan eh nikuzte dut eh e, berarriskoa dela eta bueno eh eta kontrolgeiago partetik e, Arrute, eta denok horrela esagutuko dugu, esagut, esagutuko dugu eh, posa, bene finanziazioa, bene, bene ergurua, bero lagaztatzen biden mirua, eta dut hor duan nik uste dut hori garantzitu ari eta eta hausazko bete dutela jendeak jendeekin, eta bai, des, bai de zekolim. Eten dira ningu bai sentira eta hor galen dutute jendea baina hausk dut batzotan hori e, dut zartu bete dutela e, eta hiru asko bete dutute preste e, dut bai esun multiba